Хотів запалити, але не випадало за столом, і залишити Маркіяна самого теж не випадало. Звідки ж і взялась на мою голову, майже вилаявся Марк. Він не сказав жодного нецензурного слова, та кожне із тих надзвичайнісіньких виглядало зараз у його устах лайкою, брудною і чорною. Я тобі розповідав, звідки. Все, що нам відомо, розповів. Тепер ти хоч не сліпе кошеня, знаєш, з ким маєш справу. І від того мені не легше, навпаки. Розумію, та зарадити нічим не можу. Все у межах закону. Нам нічим її зачепити, Марку. Все у неї кругло, як у м'яча. Не вкусиш, не вхопиш. Цілий штат юристів працює, не дурніших за мене. Це чоловік її покійний був кримінальним авторитетом. Це на ньому висіла купа трупів, пограбувань, нападів. А вона біла й пухнаста, як оте хутро на плечах. Не видно, як перший сніг. І гроші на її рахунках чисті. І вчителькою прикинулась один в один. Ніхто б і не подумав. І ти не подумав спершу, правда? «Послухай, Степане, хто її на мене навів? Як ти думаєш? Вона ж нова у місті людина. Звідки її знати? А мені звідки? Я в їхніх бабських справах не тямлю. Та хтось навести мусив. Як ти з нею познайомився? Пригадуєш? Стояла, чекала, просила підвести. Вчителькою прикинулася, бідною, щоб пожалів. Значить, «Цей хтось добре знає, що ти не можеш байдуже проїхати повз жінку, яка потребує допомоги». «Оце тобі гачок перший». «А потім дзвонила без кінця. Оту історію з Градовим і Надією, пам'ятаєш?» «Ця випадковість теж мені випадковою не, знає, не здається. Знала вона, що Сашко з моєю Надькою в Лондоні зустрічається. Щоб чим її не знати?» Лондон її кабак. Сама придумала, сама будувала, сама ці всілякі вешки з бігбенами малювала. Я б не здивувався, якби вона градового з моєю познайомила. Від неї чого хочеш, можна чекати. Якби Журавський знав усе, чого можна чекати від Нінель Йосипівни Турчинської... За обов'язком служби та її можливостями йому вдалося довідатись про неї максимум того, що плавало на воді, і ще про частку підводної частини цього велетенського айсберга. Та щоб усе, вона й сама про себе всього не знала. Сиділа за столом поруч із градовим, виблискувала діамантами у вухах, засліплюючи знавців і переконуючи нетямущих у тому – що комінці такого розміру можуть бути тільки стразами, нічим іншим. Дружина Градового сама не знала, як догодити ясновельможній гості, заглядала їй до рота, годувала мало не з ложечки, реготала над кожним жартом, наче то найдотепніше, що у житті чула. Розсипалася у компліментах. Анінель, скромна, бідна вчителька Неля з квартиркою у панельному будиночку у спальному районі почувалась царицею цього балу. Наче нею, не тоненьке створіння у прозорій фаті, що білим маревом дорогого мережева порхало довкруж молодого у традиційно чорному костюмі. А вона сама мала право на поздоровлення і побажання. До її ручки Перекладався то один, то інший достойник, якому припала честь бути допущеним до такої поважної персони. Ніхто до ладу не міг сказати, хто вона, чим займається, ніхто не знав нічого конкретного. Та саме це близьке до благоговійного мовчання і вивищувало. Про справи такого рівня взагалі не говорять уголос. Від косих поглядів не сховалося й те, кого цариця удостоїла запрошення на білий вальс. Когось це навіть образило. Когось примусило іншими очима глянути на скромного, за теперішніми мірками, директора спиртзаводу. Мабуть, не такий він простий, цей журба, якщо сама Нінель першою підходить до нього. Підходить сама, не посилає клерка. Вона знала – Навіщо це робить? Вона взагалі дуже точно зважувала кожен крок, особливо на людях. Та частина корони її айсберга –